Leszkai András, elengedés és megfogás, erőpróba. Rezeda volt mindannyiunk közül a legizmosabb kis törpe, és ezt egy ideje tudta is magáról. Azóta, hogy az egyik nyári szünetben ráeszmért, hogy ő a legerősebb a vele egykorú kis törpék között, fitoktatni kezdte az erejét, és időnként elébe állt egyikünknek, másikunknak. Fogj meg engem jó erősen! A kiszemelt kistörpe erre megmarkolta Rezed a két karját, ő azonban abban a pillanatban kiszabadította magát, és hencegbe azt kiáltotta, ez is valami, ez nem megfogás, ide nézz! Azzal úgy megmarkolta a kistörpe mindkét karját, hogy az moccanni sem tudott. Ez megfogás! A megfogáshoz erő kell! Egy szempillantás alatt két vára döntötte a kistörpét, rögtön fel is állt, arrébb lépett és diadalmasan szólt átra. De van is erő! Ugyanebben az időben volt divat, törpeházán a gyufás dobozok gyűjtése. Mindnyájunk között rezed a gyűjtöt a legbuzgóbban. Minden hétfőn hajnalban már elment hazúról, és bebarangolta azokat a helyeket, ahol a vasárnapi kirándulók szoktak letlepedni. Kereste az eldobott gyufás dobozokat, rákapott a vasútállomásra is. Egyszer a magyar magyarkóti állomáson felvett egy földön fekvő dobozt. Meglátták ezt a vasúti kocsik álló utasok, és ledobták neki a maguk dobozát. Rezeda ettől vérszemet kapott, és attól kezdve rendszeresen felfel -fel szólt a vonatablakokba. — Bácsi, kérem, adja nekem a gyufás dobozát! Rájött arra is, hogy a Nógrád verőcei állomáson külföldi dobozokat is kaphat. Eljárt hát oda is rendszeresen, így persze hamarosan óriási gyűjteménye lett, és egyre-másra hívogatta magához a kistörpéket, hogy megbámultassa velük tengernyi dobozát. Ilyenkor mindig azt mondta, ez aztán gyűjtemény, ugye? Úgy vagyok én a gyűjtéssel is, mint veletek. Akit én megfogok, az két várra feketem. Megfogtam a gyűjtést is, és én az eredmény. Erő kellám ehhez is. Azzal elfordult a vendégeitől, Tett néhány lépést, aztán diadalmasan visszavillant a szeme, de van is erő. Elmúlt a nyári szünet, megkezdődött a tanítás. Rezeda sosem volt valami kiváló tanuló, azon az őszön azonban még a szokásosnál is rosszabbul felelgetett. Írásbeli leckét vizsgálva pedig egyre hűrűben csóválta a fejét a tanító bácsi. Mi történt veled, Rezeda? Mi, a társai, tudtuk, mi történt. Lezed a sokszor még a játszó rétre sem jött ki hozzánk, mert vagy valamelyik állomáson járt, vagy odahaza piszmagott a gyűjteményével. Esetleg a kis szarkájával kíváncsival volt elfoglalva. Ez volt ugyanis egy másik szenvedélye. A madárral majdnem annyit foglalkozott, mint a gyűjteményével. Tavasszal fogta szakajtóval, kalitkát készített neki, és elhatározta, hogy megtanítja beszélni. Mihelyt egy-egy reket kerrentése hasonlítani kezdett az emberi szóra, már is nyakra főre cipelt bennünket, hogy bámuljuk meg idomítási képességét. Így ment ez egész nyáron. Ősztől kezdve pedig még nagyobb hévvel hurcolt a kíváncsi kalitkája elé a vendégeket. Mihely kíváncsi kerrentett valamit, Rezeda tüstént ránk nézett. Ez aztán idomítás, igaz-e? Úgy vagyok ezzel is, mint veletek. Akit én megfogok, azt két várra is fektetem. Megfogtam az idomítást is, igazi Rezeda imarkolással, és én az eredmény. Erő kell állna ehhez is, és miután ezt kimondta, szokása szerint elfordult vendégeitől, tett néhány lépést, aztán diadalmasan visszapillantott, de van is erő! Szeptember vége felé egy alkalommal már azt is hozzátette, egyébként most már arra tanítom kíváncsit, de van is erő? Egy kicsit már tör is egy délben az iskolából hazamenet, Rezeda meg én, utólértük az erdei ösvényen, napra forgót. Annyira elgondolkodott magányos baktatásában, hogy amikor Rezeda elébe toppant, fogj meg engem jó erősen, nem jutott eszébe, hogy elhúzódjon tőle. Megmarkolta Rezeda mindkét karját, Rezeda meg abban a pillanatban kiszabadította magát. Ez neked megfogás? Élen ész! És úgy markolta meg napraforgót, hogy az moccanni sem tudott. Ez a megfogás! A megfogáshoz erő kell! Egy szempillantás alatt két vára döntötte, de már is felállt és arrébb lépett, s hátra szólt neki diadalmasan. De van is erő! Napra forgó dübe jött, bár inkább önmagára haragudott, amiért megfeledkezett az óvatosságról. Tüstént ott hagyott minket, Rezeda meg hátra tekintett, és hirtelen elvörösödött. Földig szakál bácsi baktatott mögöttünk hazafelé, nyilván mindent látott és hallott, ami az előbb történt. Szóvá azonban nem tette, csak annyit kérdezett. Rezeda! Ma nem feleltél rosszul? Ebből én rögtön sejtettem, hogy hallatott Rezed a gyönge tanulásáról, és foglalkoztatja őt, Rezed a viselkedése. Rezed a helyett, minthogy ő ismét elvörösödött és hallgatott, én feleltem tréfásan. Rosszul? Nem, sehogyan sem felelt, bár kérdezte a tanító bácsi. Erre a válaszra sem látszott földig szakál bácsin semmiféle megdöbbenés. A továbbiakban csak a szép, nyárjas őszről beszélt, így aztán könnyebb volt Rezedának úgy tennie, mint akinek semmi oka sincs arra, hogy zavarban legyen. Mindenképpen meg akarta mutatni, eszébe sem jut, hogy földig szakál bácsi nehezte rá valamiért. Ezért aztán a Portájuk elé érve így szólt. Földig Szakál bácsi még nem is látta a dobozgyűjteményemet, se a kis szarkámat, pedig kíváncsi beszélni is tudám, szívesen megmutatom. Úgy tűnt, földig Szakál nagyon is érdekli rezed a dobozgyűjteménye, ő pedig egyre inkább felbátorodva, szokása szerint ezúttal is magasztalta gyűjtői tevékenységét. Ez aztán a gyűjtemény, ugye? Nem volt semmiség összeszedni. Szorgalom kell hozzá, aztán meg erő. És szerénykedő hozzá hozzátette, szerencse, hogy mindkettőnek birtokában vagyok. Amikor meg kíváncsi elkerregett valamit, amit csak rezeda értett, így szólt. Ehhez erő kell, mintha csak az idomításról mondaná, nem igaz? Hát ahhoz bizony kell is. És most már arra is lépett egy kicsit, és visszavillantotta a szemét. De hát tetszik tudni, földig szakál bácsi van is. Miután hazakísértük földig szakál bácsit, elvállásunk előtt megállt a kertje kapujában és így szólt Rezedához. Feladok neked egy találós kérdést. Mi az, amihez több erő kell, mint a megfogáshoz és a két várra fektetéshez? Rezeda elpirult, mert hiszen ez is arra utalt, hogy földig szakálbácsi látta, amit napra forgóval cselekedett. De hamarosan urrá lett a zavarán, és fölényesen válaszolt. Több erő? Nincs olyasmi, amihez több erő kell, a győzelemhez kell a legtöbb. De Földig Szakál bácsi mosolygott. Ha kitaláltad, mondd meg nekem, hadd örüljek, hogy kitaláltad. De a tovább makacskodott. Ezt én soha nem fogom kitalálni. Mihez kell több erő, mint amennyi ahhoz kell, ez a legtöbb erő kell. Földig Szakál bácsi most már nevetett. Rá fogsz jönni, ne félj, mégpedig hamarosan. Még akkor is, ha nem gondolkodsz rajta. Teltek, múltak a napok, egy reggel az iskolában Rezeda felállt. Tanító bácsi, kérem, nagyon fájta a fejem, nem tudtam tanulni mára. Az óra után odamentem hozzá, légy szíves Rezeda, soha ne hazudj. Szúrós tekintettel nézett rám. Nem jutott időm tanulásra. Már tele volt az asztalom gyufás dobozzal, be kellett raknom őket a nagy dobozokba, országok szerint. Hát mit csináljak, ha egyszer gyűjtő vagyok? Ha már elkezdtem, hát csinálom. Néhány nap múlva egy este beállított hozzám. Engedd meg, hogy, hogy kimásoljam a füzetetből a leckét. Megdöbbentem. Ilyet még sosem tettél? Indulatba jött. Azt hiszed szévesen teszem, de mit csináljak? A kis szarkám kíváncsi, ma folytonosan azt mondogatta, de van is erő, De van is erre. Csak hogy még nem mondja egészen tisztán, csiszolni kellett tehát a kiejtését. Valahányszor kimondta, rögtön meg kellett ismételni helyesen. Ha már belekezdtem az idomításba, csinálnom kell. Nem igaz? Egy alkalommal... Észrevettem, hogy egyik másik gyufásdobozban néhány szál gyufa is maradt. Nem félsz, hogy kicsúszik egy szál a dobozkából, és ebben a zsúfoltságban hozzá meggyullad, eléghet az egész gyűjtemény. Furcsán elnevette magát. <gül> Bár csak elég ne. Amikor egy-két nap múlva megbeszélésünk szerint érte mentem, hogy játszani menjünk, valósággal rémülten szökkent talpra a kalitka mellől. Már is, még semmit sem tanultam, mert sajnos minden nap kell tanítanom ezt a, ezt a nehéz fejüt. De hiába tanácsoltam, hogy maradjon át ide haza, és tanuljon, hevesen tiltakozott. Levegőre is kell mennem, majd este tanulok. Nyugtalan, izgatott, ingerlékeny volt a játszórétre menet, és ott is. Még nekem is megmarkolta a karom, és két várra akart fektetni. Rákiáltottam. Azonnal engedd el a karom! Nevetett. Elengedni, ami már a markomban van, azt nem, nekem találták ki. Csúfolódással akartam elérni a szabadulást. Na persze! Mert az elengedéshez több erő kell, mint a torkomon akadt a folytatás. Döbbenten bámultunk egymásra, és a következő pillanatban már rohantunk a domtetőre, Földig szakál bácsihoz. Rezeda már a kerből kiáltotta a veronda felé. Megfejtettem, az elengedéshez kell több erő, mint a megfogáshoz. A verondán eszébe jutott, ó, oh! illetve moha fejtette meg, de véletlenül nem is fejtettük meg, rájöttünk. Földig Szakálbácsi nagyon megörült, leültetett minket a verondán, süteményt tett elénk, és így szólt Rezedához. Rájöttél tehát, hogy az elengedéshez több erő kell. Én viszont ebből tudom, hogy szabadulni szeretnél a piszmogástól, ami a dobozokkal jár, meg kíváncsitól, a kis szarkától, aki úgysem tanul megbeszélni. a bámult. Én csak a birkózásra gondoltam. Földig szakál bácsi nevetett. Birkózás, dobozok, kíváncsi, egy kutya mind a három. Kedves Rezeda. Itt az ideje, hogy rájöjj, az elengedés is megfogás. Mert ha ezt a három fölösleges haszontalankodást elengeded, mást, valami értékesebbet ugyanakkor meg is ragadsz helyettük. Rendet, berűt és főképpen furdalás nélküli életet. höldig szakál bácsitól kijövett, Rezed a futni, kezdett hazafelé. Futottam vele én is. Oda-haza azonban lassúvá, ünnepélyesé lett a mozgása. Lassan és ünnepélyesen vittek ki a gyufás dobozokat a konyhába, a fásládába, és lassan és ünnepélyesen lépett a kalitka elé, no, kicsi szarkám, kíváncsi, abba hagyom a foglalkozást veled. Megszólaltam. Kíváncsi bizonyára legfőképpen arra kíváncsi, milyen az erdő, hiszen kicsi volt, amikor megfogtad. a továbbra is kíváncsihoz beszélt. Hallod, mit tanácsol moha? mond hát nekem utoljára, ehhez erő kell. De kíváncsi nem mondta. Rezeda az órára pillantott. Jaj, múlik az idő. Mondom, hát én helyetted. Ehhez erő kell. Kinyitotta a kalit ajtaját, Kíváncsi boldogan elrepült Én meg így szóltam. Ezt meg én mondom helyette. De van is erő. Rezeda ekkor hirtelen kezet nyújtott nekem. Szervusz. Meglepődtem. Elküldesz? Azt hittem. Visszamegyünk még a játszó rétre. megrázta a fejét. Nem lehet. Tudod, hogy ma még nem tanultam. Inkább elengedlek egyedül, hiszen hallottad, mit mondott földig szakálbácsi. bácsi? Az elengedés is megfogás. <Szorítan> Védés és megfogás. Erőpróba. Leszkai András mesejéből Szabó Gyula olvasott föl. A műsort Varga Károly a Taréva és Sáros Pataki Zsuzsanna készítette.